А потім прожогом вискочила з хати. А Дан із подивом поглянув на жінку та спокійно зробила ще одну затяжку в клубі диму і в темряві. Дан погано бачив її обличчя. Він хотів кинутися за Євою, але під її поглядом не міг зрушити з місця. Ну, сказала Августина, а що хочеш почути ти? І за своєю звичкою. Не дала промовити йому ні слова. Все, що ти хочеш почути, ти почуєш, але не від мене. А щоб почути, ти маєш оглухнути. Принаймні, припини слухати лише себе. Для чоловіка це важке завдання. Я тобі співчуваю. Дан знизав плечима. Ти вже чуєш, посміхнулася Августина. Ти почав чути і злякався О. Вона підняла палець догори. Тебе кличуть звідти, звідки ти приїхав. Дуже кличуть, поквапся, кидай свою машинку. Яку ще машинку? Дан наважився подати голос. Ту, яка завжди при тобі. Ти прагнеш марної слави. Але це не мої справи, роби як знаєш. Вода все поглине, якщо не навчишся бути глухим. Це все? запитав Дан. «Все буде тоді, коли ти житимеш на горі, без машинки». Вона замовкла, натякаючи, аудієнцію закінчено. У передпокої Дан зняв куртку з цвяха, вийшов на світло. Одразу ж у нього п'ялося кілька сот пар цікавих очей. Він пройшов крізь шанобливий натовп і поглядом почав шукати свою супутницю. Цукор він далі тримав у руці. Не знаючи, що з ним робити, Сунув його в кишеню джинсів. В машині за склом побачив Єву. Вона сиділа, вчепившись у кермо, і дивилась вперед. «Ну, і як тобі за все?» запитав Дан, падаючи поруч. «Задоволена?» Єва мовчала. Дан помітив, що у неї тремтять коліна, а пальці на кермі побіліли. «Ти, подруго, вагітна, а я маю оглухнути». Знову весело почав Дан, і, напоровшись наїв він погляд, замовк. Навіть крізь скло вони почули, як гуде поле. Гуде гуркоче, як море перекочується хвилями. Чомусь вони уникали поглянути одне на одного. Кожен боявся, що думка, яка виникла в кожного з них, не співпаде з бажанням іншого. Висловити її було досить важко, адже тоді б зникла спасенна іронія – за допомогою якої вони звикли сприймати життя. Єва нарешті відліпила пальці від керма, розім'яла їх кількома рухами. Дан помітив, що долоні стали як воскові. Єва знову взялась за кермо, натисла на газ, зробила різкий розворот. Там зітхнув з полегшенням. Дорога. Перша порція є. Ну і як? Ви вже можете зробити якісь висновки? Ви знаєте мене багато років. Навіщо питати? Ви чудово розумієте, наскільки я ціную справжність, невимушеність і реальність у мистецтві. Отже, ви хочете сказати, що вам подобається і з цього щось можна буде зробити? Так. А коли буде наступна? І взагалі, хто цим займається? Наші люди. Підсадні? Не зовсім. Просто люди, доброзичливці. Вони виконують звичайне завдання. Забрати і переслати звичайною коштою. А вони в курсі, що саме забрати-переслати? Навіщо їм це? Вони прості люди, їм важливо виконати доручення і отримати кілька незайвих гривень. Нічого незаконного в таких діях немає. А в наших, до речі... Ха-ха-ха, все буде узгоджено, але по факту. І сума гонорару? Звісно, і сума гонорару. А якщо? Слухайте, от вийдіть зараз на вулицю і запросіть будь-кого в цю будівлю. Заради експерименту. Навіщо? А тому, що, запевняю вас, ніхто, чуєте, ніхто не відмовиться. Свого часу це теж стало моїм наркотиком, сенсом життя, мовою світу. Я й тепер готовий говорити цим високим штилем. Тут, в цих стінах, що... Що смердять моїми загиблими сподіваннями. Ось, випийте. Дякую. Я виглядаю смішним. Ви велика людина. ге ги, ги А від великого до смішного... То ви це маєте на увазі? Ні. Я кажу правду. Я запрошую вас на вечерю. Дякую. Просто я завжди вечеряю вдома. Не люблю ресторанної їжі. Дві хвилини правди. Десять кілометрів у зворотньому напрямку. Єва. Маячня. Так. Ні. Маячня. Чому мені так страшно? А раптом? Ні. Маячня. Не знаю. Ні. «Так? Чому мені так боляче? Я шльондра, потвора?» «Я не плачу, не перевіряй!» «Я секс-машина! Я засохла горбушка хліба! Я кар'єристка! Я жмуток комплексів!» «Моє життя – потворний клубок брехні!» «Стоп! Стоп! Я помилилась!» Так, я помилилася, не розчула, так буває. Людина чхає, а тобі чується, апачі, чухня, чи бурашка, чи ще щось, чортівня. Чистилище, збіг звуків, випадковість. Звісно, я не можу в це повірити, але це знак, причина повернути час назад і залагодити свою жорстокість. Залатати дірку, звести кінець кінцем і залатати. Ніби й не було цієї втечі і цих двох здивованих поглядів, коли я грюкнула дверцятами авто. Я це зробила тому, що ніч у дитячому садку була випадковістю і мала залишитись випадковістю. Власне, так було не вперше. Господи, дай мені сили вимовити це зараз. Шукаючи таких пригод, я все ще сподівалася на долю. Стоп, стоп. Ти хочеш сказати, що все ж таки віриш? Ні, так, мечня. Вона дивилась лише на дорогу. Боялася наштовхнутися на докірливий погляд і нерозуміння Дана. Певно, він вважає мене звичайною, імпульсивною істеричкою, подумала вона. А ще вона боролася з тим, аби не почати вираховувати хвилини між проміжком часу, коли їй стало холодно і страшно в темряві зруйнованого дитсадка, і тією миттю, коли він видихнув їй у вухо. «Будь зі мною! Я так скучив!» Їй було страшно і ніякого зізнати самій собі ще в одному. Вона навіть не знала, як це сформулювати, але зараз, дивлячись перед собою на дорогу, Нарешті відчула, що в голові прояснилось. Почати заново. Але що то могло значити? Знову стати Євпраксією і не піти до бару, де хижий птах клював дзьобом клавіші. Тоді все пішло б інакше. Але як? Як ти хотіла жити, Єво? В маленькому будинку біля дороги, далеко від міста, але не там, де навіть дотепер на неї чекає на коханий чоловік у білому шезлоні, а тут і бажано, щоб одразу все розпочалося від середини цієї нової історії, з цієї частини, де вона, господиня маленького будинку, і матір хлопчика, котрого кличуть кількома іменами: Миколай, на честь свята, в яке він з'явився на світ, Василь. На честь свята, в яке його охрестили. Амадей, на честь Моцарта, якого йому ще належить почути і полюбити. Розкішний, на честь першого слова, яке вимовив лікар, приймаючи його на світ. Що сьогодні робив розкішний? тихо запитає чоловік, пірнаючи руками під її сорочку. Він питав, де море? прошепоче вона і відсторонюючись додасть тихо і він ще не заснув ой забув скаже чоловік і прибере руки він забув що вони сплять всі разом в одній кімнаті щоб чути як дихає і ворушиться малий